Hm lagi? Muaratu? Bayanu? Kanun? Bayanu? Bayanu? Nuh. فاردي وقال ان صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يدلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد عنا محمد عن عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita pada malam hari ini bersama Bab Baru dari kitab Tauhid yang ada dalam Sayyid Bukhari yang disaruh oleh Syaf bin Baas rahimahullah ta'ala. Kala ala imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, babu kawlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'al kiramil bararah. Fa apa firman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-mahir orang yang mahir. Mahir bahasa Arab. Apa? Mahir bahasa Arab. Ini orang yang memiliki kemahiran terkait dengan Al-Qur'an yaitu di antaranya adalah bacaannya mahir dalam membaca Al-Qur'an keutamaannya yaitu disamakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan al qiram siapa Al-Qiram? para malaikat al-kiramul baroroh al-kiramul baroroh ini semuanya adalah bentuk Dan berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maziyinul Quran Abaswatikum. Dan yasilah Al Quran itu dengan suara kalian, iaitu yani, perbaguslah Al Quran ini dengan suara kalian. Iaitu yani, supaya kita memperbagus suara ketika kita membaca Al Quran. Jadi kalau memang upaya untuk membaguskan suara dengan Al Quran dengan niat yang baik. Niat memenuhi tuntutan hadis ini, maka ada kautamaannya. Dan telah lewat sebagian penjelasan dari saya bin Pas tentang makna Zaynul Qur'anah Basywatikum. Kenaikan dilanjutkan insyaAllah dalam sarah berikut ini. Kalal Imamul Bukhari, Alhamdulillahiaswasalam. 1544. Asbabal Waham Samia berakam sebanyak tujuh ribu waham Samia dan lima Atas ini Ibrahimu benu Hamzah. Atas ini benu Abi Hazim, An Yazidah, An Muhammad bin Ibrahim, An Nabi Salamah, An Nabi Qurra, Talanhu Annu Sami An Nabiya Salam yakulu qulu. Ya'ni ia qulu nabi. Ma hadhi lallahul isain ma hadina linabiyil hasanis soti bilqur'ani yajharu bihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis ini. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yani mendengarkan sabdanya Nabi. Apa yang beliau sabdakan? ma Allahu, azina ma Allahu. tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu apa yang didengarkan oleh Allah untuk seorang Nabi yang dia memiliki suara yang bagus atau yang bersuara bagus dengan Al-Quran yaitu mengeraskan dengan Al-Quran Akhirnya mana ya pas sami, samia ah. mendengarkan. Kemarin kita artikan izin ini keliru, ini ralat. Artikan penjelasan dari kita yang kemarin telah lewat, yang menjadi makna sekarang ini itu tolong dibenahi. Yg ya, ini mananya samia. Ah. Akhirnya mananya samia. Ah. Jadi Allah mendengarkan tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu yang Allah dengarkan bagi seorang Nabi, atau terhadap seorang Nabi, yang bersuara bagus, dengan membaca Al-Quran, mengeraskan dengan bacaannya ya jarubihi ini bil Quran ini keutamaan bagi orang yang memiliki suara bagus untuk membaca Al-Quran maka Allah, di antaranya adalah tadi ma'adinallahul issein ma'adinallin habijin hasanis saud, hasanis simfahil, hasanul simfahil dari firmannya wah, hasunayah sunu hasanul, hasunayah sunu husnan bawa hasanul, itu termasuk min am silaba, silaba. Apa sifat musabbah? Sifat musabbah. Jadi simpannya apa? Hasanun. Alawaz ini Fahalun. Ini simpan. Di mana dinallah disain mahadina lina bine er, lin, lina bine Hasanis saud. Allah dalam mendengarkan kepada sesuatu apa yang Allah dengarkan kepada seorang nabi atau terhadap seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al-Quran dia mengeraskan bacaan Al-Quran tersebut apa itu? Terjelaskan tentang makna ini telah tadi dibaca oleh ah. Nah, aku Nabi Rahman Yaitu bahwasannya Al-Fadun Nas Bil-Quran Mansubatun Ilaihi Lapat-lafatnya manusia dengan bacaan Al-Quran mereka dinisbatkan kepada Mereka Mananya makhluk Yang malfut Kalahamullah Lapatnya Fiilnya hamba Dia makhluk Malfutnya Kalamullahi ta'ala goyru makhluk bukan makhluk. Tapi sifat jandara sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Ini yang dihinkan Imam Bukhari. Sebagaimana yang telah diperpanjang oleh beliau dalam kitabnya. Khulku af'alil ibad. Karya Imam Bukhari. Bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk. Bahwasanya semua perbuatan hamba adalah makhluk. Di antara adalah lafadnya dia dengan membaca Al-Quran adalah ma makhluk. Adapun yang diucapkan, yang dilafadkan adalah kalamullah. Jika dia membaca kalam, ini ya Allah. Al-Quran. Hasbunakum <tik> sahabah alam wa khamsa mi'ah. Wa khamsa warbah itu Yahya benubu kairin. Bukair, sehingga tasgir musogor Bakrun, bukairun Bakrun Itu mukabar Bukairun, bakar kecil Apun? Bukairun, bakar, bakar ke kecil Kalau bakrun, bakar bukair si, bakar ke kecil Seperti numair Singa cilik, usaid, singa kecil, apa itu? Atas analis, an Yunus, anebul Syahab, akbaran ini orang Zubair, wasami wasai itu Musayyib. Di sini Musayyib kalau dia kata benul Musayyib dia marah, Sa'id Jenis sebutkan kepada Musa ib, dia nggak senang. Kalau Musa ib, apa apa. Alkemah tu benuh Wakas, wahubaidul Lay Abdullah al Hadisi Aisyata. Kata Orwa benuh Zubair dan sedulur Musa ib dan Alkemah benuh Wakas dan wahubaidul benuh Abdullah mereka mengetahui tentang hadisnya Aisyah. tentang kisahnya Aisyah, di mana kisah tersebut adalah yang masur ketika hina ketika olalah ketika ada orang-orang yang berkata kepada Aisyah, yaitu siapa orang-orang itu ahlul ifk, orang-orang yang dikenal dengan memiliki kebohongan, bikin keributan. Inna inna qala lahalifkum ma ketika apa yang dikatakan Allah apa yang mereka katakan wa kullul attasani taifatan mereka semuanya urwah sa'id alqamah ubaidullah masing-masing seluruhnya berkata kepada siapa tadi? Imamul sehat. Ya kuwakullun hadisani masing-masing dari mereka menceritakan kepada kustaifatan sepotong dari hadis diantara potongan yang situ Aisyah berkata diantara potongan cerita yang dari Aisyah, potongannya yaitu Aisyah menceritakan tentang dirinya apa dikatakan Aisyah? apa berkatanya Aisyah? fataja'tu ala firasi aku berbaring di atas apa? kasurku apa firas? Hah? Firas apa? <tuh> Hah? Apa? Firas ha? apa? apa? Tikar tempat tidur, ayo. Di kasur misalnya. Wa la hina idzin a'lamu Ketika aku berbaring di atas tempat tidurku, di saat itu aku mengetahui, aneh bahwasannya aku bariatun bebas dari tuduhan yang mereka tuduhkan. Siapa mereka tadi dikatakan ahalul ifok. Komentarnya mana? Komentar miring terhadap ahis terhadap tuduhan zi, zina. Walallahi barri'uni Sungguh aku di saat itu aku tahu bahwasannya aku adalah Bebas dari tuduhan dan sungguh Allah Akan membebaskan aku Dari tuduhan mereka yang menuduh Walakin Dan akan tetapi Ini setiap Yang perlu dikomentar yang perlu dijadikan Apa Poin permasalahan Makuntu adunnu anallaha Yunzilu fisa'ni wahyan yutlah Poin utama yang perlu dijadikan pegangan yaitu, kata Aisyah, aku tidak pernah ada dugaan. Aku tidak pernah mengira, tidak pernah mempunyai prediksi. Bahwasannya akan menurunkan tentang urusanku ini suatu wahyu yang dibaca. Dibaca sampai kapan? Sampai kia. Ya Allah. Ya. Ya jadi menjawab itu terhadap orang yang bersin yang dia mengucapkan alhamdulillah jawabannya Fardu ain bagi orang yang mendengarkan seluruhnya yang mendengarkan seratus baru semuanya bilang apa ya rahamukallah dan yang tadi bersin menjawab balik apa ya hadikumullah wa yusli balakum ditambah dengan wa yi jawbi cukum apa kata <tuh> Itu nama dari saya, bukan nama doa dari Nabi. Dan semoga Allah meninggalkan kalian, gadis-gadis semuanya. Nama dari saya itu. Yang kita nanti itu sambungan gadis. Enggak. Itu namanya mudrot. Kalimah gadis. Sisipan, kata sisip, sisipan. Tapi Wahai malaikatku, Aku hendaklah yunci lu fisak ne Ini yang perlu dijadikan titik pembahasan. Dan demi Allah, aku dulu tidak memiliki perasaan bahawa Allah akan menurunkan wahyu terkait dengan urusanku, perkara ku ini. Di mana wahyu itu dibaca? Bahkan sebagai amal. Walasak ni lam-lam takkit, lam-lam takkit. Ya kan? Dan lam ini tidak merubah Apa? Isim yang dimasuki oleh Lam tersebut Tidak ada pengaruh dalam Erop Lam ini tidak ada pengaruh dalam Erop Bagi isim yang dimasukinya Walah sahni dan sungguh Keadaanku ataupun Urusan diriku ini Vinefsi dalam siwaku Dulu, ah kalau lebih remeh min daripada Allah berbicara terkait dengan urusanku dengan suatu perkara yang dibaca. Artinya apa? Masuk seorang saya saja kok turun wahyu dan wahyu itu dibaca sampai kiamat. Nah, jadi nampak apa? Aisyah bertawadu. Masuk sekedar saya saja. Sampai turun wahyu Dan wahyu dibaca sampai Kiamat Nah ini apa itu Wa anjalallahu azawajal Dan Allah menurunkan Allah azawajal menurunkan Innal ladhina bil ifki Usbatun minkum Nah inilah Dibaca sampai kiamat Sungguhnya Mereka-mereka yang datang dengan membawa kebohongan Adalah sekelompok manusia dari kalian sendiri Sehingga waktu itu Abu Bakar sampai marah-marah. Ya kan mau memutus apa? Memutus apa? Memutus sedekah kepada Miss Mistah. Cekarenakan Miss Tok. termasuk orang yang menyebarkan isu fit fitnah. Tapi karena demi kebaikan karena sifatnya apakah yang begitu lembut tidak diputus dilanjutkan memberikannya kepada Miss Mistah. Al asra al ayat kullaha seluruh ayat 10 ayat seluruhnya dari ayat ini maka inilah yang tidak pernah diduga oleh Aisyah turun wahyu terkait dengan dirinya untuk membebaskan dari dugaan orang yang menduga dengan dugaan dust dusta Baik, silakan datang penjelasannya Terkait dalam masalah hadis ini dibawakan dalam bab ini oleh Imam Bukhari. Hadis yang di nomor 7546, ada siang bernomor 7546. Hatta sana Abu Nuaimin. Hatta sana Mis'arun An Hadiy ibn Isabitin. Uruhu adunnuhu. Uruhu maknanya adunnu. Itu tengok ya ibarat, diperhatikan. Jangan sampai lupa uru mananya adunnu anil baro urabu anil baro ana qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu fil isa iaitu salat isha wattini wazaitun wattini wazaituni fa ma sami'tu ahadan ahsana sadaqan akrata minhu ini dari hadis yang sabit Ya kan? Perkata Abu Khairi, hadisnya bunuh M, hadisnya misar dari Adi bin Saabid. Ya kan? Uroh barok, kata misar. Adi berkata bahasanya dia punya dogan dari dari barok. Bosnya barok berkata barok bunuh azib, tertala Anbu. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam Isa, ini Firatul Isa. Apa bacanya? Wat tin, wat zaitun. Surat wat tin, wat zaitun. Kata mereka, famasami itu ahadan. Maka aku tidak pernah mendengarkan seorang pun ahsana saudana yang suaranya sangat bagus, ataupun bacanya yang sangat bagus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi perbuatannya hamba dan perbuatan Nabi SAW berupa kira'a adalah makhluk tapi yang makhluk yang dibaca adalah kalamullahi azawajal ini yang dikali Imam Bukhari dalam membawakan hadis ini dan sebelumnya dan diterapkan di sifat bin Bas menjelaskannya disini kalau rahimu Allah ta'ala muradul muallifi di hada Muradul mu'alif ini maksud mu'alif Apa maksudnya murad? Maksud Isim apa ini? Isim apa? Murad isim apa? Murad isim apa? Isim Af'ul Isim Af'ul Isim lah? ini Murid Murid yang menginginkan antum ini murid kenapa? Karena punya keinginan untuk cari ilmu itu jadi murid ini murid yang ditar yang ditari maaf ilmu yang di tadi ilmu murid yang dimaksud oleh mu'alib atau maksudnya mu'alib maksudnya Imam Bukhari dengan ini dengan hadis ini arhamad ta'ala bayanu. bayanun kain baca bayanun bayanun rezeki bangun Tanto risiki. Tanto. Tanto. Tokai mer mer mun. Jadi maksudnya bayanun bukan bayanun. Muradul muallifi bihadza radhiyallahu anhu bayanun, nah, kayak Niatnya muh mudho. Bayanu anna al-fadlun nas. Kalau itu bayanun, bukan itu bayanun. Nun, tidak bunyik, tidak bilang nun, tapi bilang nun. Kenapa kerana itu dok? Itu apa? Karena minh khasa isitulah. Tidak menerima tan, tanwin. Apa begitu? Ah, maksanya apa ni? Nun atau nun? Nun. Ayuhlah. Bayanu Anna Alfa Nas bil qurani Imam Subatun Ilaigim. Maksudnya Imam Bukhari dengan hadis-hadis ini yang dibawakan juga tadi ee, ee, hadis ya. jadi maksudnya hadis ini dibawakan Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya, lafad-lafadnya manusia dengan bacaan Al-Quran tadi adalah dinisbatkan kepada manusia yakni makhluk eh, makhluk yang mafud al-malfut al-Quran al -qur, dalam Allah Kamu itu Wayaswatuhum yaswatuhum Wa kembali kepada apa? Ah. Ha? Kia ini baliknya ke mana? Harus ke Aswat. Wayaswatuhum yaswatuhum, kembali Aswat. Lafaz-lafaz tadi adalah suara-suara mere mereka, mereka. Nah, hmm. alfa dzunna's ini suara mereka tadi, Waya ya makhluqatun. Nah. Jadi lafadz-lafadznya manusia tadi adalah makhluqah. Yang mafud kalamullah. Lafadznya makhluq. Yang dilafadzkan kalamullah. Lafadznya fi'ilnya hamba, makhluq kenapa karena semua bagiannya bergerak makhluk saya bergerak begini makhluk gak ini makhluk saya berkedip ke saya mak makhluk ya saya lungguh duduk saya mak makhluk apa gerakan saya semuanya mak makhluk di antara gerakan lisan saya ketika baca Al-Qur'an alhamdulillahirabbil alamin gerakannya lafal saya ini betul enggak mak makhluk Yang kok gerak-gerakan adalah lawa al Al-Qur'an dalem malfudznya Al-Qur'an Al-Quran Wedi kalam kok lama-lama kan ini lama perkata Rasul sallallahu Al-Ma'yur bil Qur'ani ma'assaf ra bukan sufra. Ya Besok lagi nonton ne kamus. Mana di Dureng. Dureng dur, dur, dur pereng. Dureng dur aman pereng. Nah. Kok ngene wong kampung Pereng, makane te magledhu. Dureng. Berikan, antum tengok di kamus bukan sufro, hmm. sabaroh. Nah, Makom, ni apa? Ja, sama. Jadi hmm. orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran bersama sabaroh al kiram al baror ini para, para malaikat. Sabaroh al kiram al baror ini semuanya adalah Ini sifatnya malak, malaikat. Kira berkata Syafaroh yang naik turun, naik turun dari apa kepada Allah Taala, naik turun itu namanya Syafaroh, mundar mandir. Waktu Allah S.W.T. Mahadinalillahi sain Mahadinali Nabi yang Hasanis Sauti bil Qurani ayat jarbihi. Tiada Allah mendengarkan kepada sesuatu apa yang Allah dengarkan. Terhadap seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al-Quran, dia mengeraskan bacaannya. Al-Quran. Raka Rasulullah Sallam Zayinul Quran, Nabi Aswad Yagum yasilah al dengan suara kalian. Jadi kita sudah membuat bagus suara. Wafikis setiai seterataanha dalam kisannya seterataanlah. Wafikolihat inilah adunnu, anallah, inilah adunnu. Jadi ini La adunnu, ma adunnu, ma kuntu adunnu Ma kuntu adunnu diartikan artikan Bapak dibawakan sebab dengan maknanya Ini la adunnu Aku enggak mengira Anallah yunzilu fiyah telah yutlah Fahanzalallahu fiyah amran yutlah Maka Allah menurunkan tentang urusannya Aisyah Dibaca Nah dibaca ini Bacanya seorang hamba Makhluk yang dibaca kan Kalamu ini yang dinginkan. Lepatnya hamba dengan Al-Quran makhluk yang malfoot adalah kalamullah apa malfoot? Si ul yang dilapatkan. Lepatnya fitul abut perbuatan hamba itu makhluk. Taya Agak wa agak-agak sedikit apa? Inilah. Perlu dikasi apa? Perdiam suara. Baik. Allah <tik> <tik> yang beri nolakan Al Quran bahwa kalaulah dia jawabkan. Seluruhnya ini menjelaskan bahwasanya Al Quran adalah -Qur kalaulah jawabkan. Wanatilah maka amalul makhluk. Dengar ya? Dengar? Baik. Sekulah yang saya yobain semua yang tadi di Bapak Membukolimah menjelaskan. Bahasanya Al-Quran adalah kalamullah jawa jari. Warna tilawah dan bahasanya bacaan. Tilawah. Bacaan. Amal Amanan makhluk. amalnya makhluk. Berarti makhluk. Bukan sifatnya Allah sesuatu-sesuatu makhluk dan suara-suaranya makhluk, berarti bukan? Kalau bukan bukan sifatnya Allah. Yang disuarakan, yang disuarakan kalau mulok, saudnya amalannya makhluk. Yang disuarakan kalau mulok, saudnya amalannya makhluk. Ya makhluk bukan sifatnya Allah. Wal makhluku yujayinu sawtahu Wal makhluk Yujayinu sawtahu Siapa makhluk? Al-Qari Yang membaca Yujayin Memperbagus Sawtahu so, suaranya Maka hasilnya Faya telat datun nasubil Qur'an Maka manusia Merasa lezzat Dengan Mendengarkan al- al Quran karena yang membaca memperbagus suaranya. Wustaf itu namanya buat dan mengambil faedah dari alquran aksaroh banyak mengambil faedah. Kenapa? Bisa babi bi tilawah dengan bagusnya bacaan, wataan nivia dengan pelan pelannya bacaan, watarcil dan membaca dengan tartil wata khusuk dan upaya untuk khusuk ketika membaca. Maka hasilnya, payah entah viunna suaktara manusia mengambil manfaat lebih banyak. Mempilih? Nah. Terkhusus bagi orang yang mengetahui tentang bahasa Al-Quran dari sisi makna-maknanya. Juga mengkawali upaya untuk kembali kepada penterjemahan Al-Quran yang sudah menyebar di negeri ini, khususnya bagi kaum kita Indonesia yang rata-rata mereka enggak bisa bahasa. Untuk menguji mana yang berjalan, baca terjemahan, mendengarkan yang menafsirkan orang yang mampu penafsirannya, membacakan tafsirnya sampai kepada dia. Kemudian kata Imam Bukhori asy-Syahben, "Besar Alhamdulillah, wafi al-rabu, wafi dalam hadis ini ada rob, ada bantahan. Alhamdulillah kerana dalam hadis-hadis ini ada ban atas orang yang mengingkari hal tersebut." Fal Quran itu sayon wasaudul insani wafik wafik luhu sayon akhor. Maka Quran itu adalah sesuatu. Sedangkan suaranya insan dan perbattanya insan sesuatu yang lain, enggak perlu disamakan. Disama, Quran kalamullah muloh suaranya insan dan perbattan insan bukan kalamullah muloh. Ini yang diinginkan. Dia makhluk. Quran kalamullah sifatnya Allah. Tapi suaranya insan dengan Al-Quran Perbuatannya insan dengan bacaan Al-Quran Perkara lain Bukan mak Bukan kalamul tapi makhluk Apa itu? <tuh> al quran ukalamullahi munazzalun Guiru makhlukin minhu badah wa ilahi yaud Maka Al-Quran adalah kalamullah Munazzalun Yang diturunkan Guiru makhluk bukan makhluk Minhu minallahi Damir ini adalah kembali kepada Allah. Minhu Dari Allah pada. Datangnya dari Allah. Wa ilaihi Dan kembalinya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di akhir zaman. Quran akan terangkat dari. Muka bumi. Di saat. Paling jeleknya manusia. Adalah ketika. Pada manusia pada saat itu. Bangkitnya hari kiamat. Karena bangkitnya kiamat Kubro ini tidak akan bangkit kecuali manusia yang sudah sangat tercelak di sana dari itu tidak ada lagi perkataan Allah Allah di muka bumi maka itu dibilang tahun 2000 akan datang kiamat sementara masih banyak dan di mana mana ini adalah bohong. Ah, maafkan? Bok, bohong. Tuh tahun 2009, tahun lagi akan keluar sah Sahimy dari timur. Ternyata siapa? saya lihat siapa Hah? Muhammad As'ari Muhammad yang ada di Malaysia bosnya Jamatul Ar Arkom Tamimi terima lah Tamimi bahwaian nah, itu dulu ketika kita dulu di Pakistan jumpa orang Singapura pengikutnya As'ari Muhammad pimpinan Jamatul Ar Arkom dia bilang nanti tahun 2000-an lagi akan muncul Syekh dari timur. Ya. Sudah keluar Imam Mahdi dari timur, Syekh dari gua. perhatikan Beritanya keluar di sini. Jadi minhu bada datang dari Allah kurang itu, wa ilayu dan akan kembali kepada Allah. Saun kana mahfudun aw matluwan aw maktuban aw masmuan. Quran kalamullah sama saja itu diapal atau dibaca atau ditulis atau didengar. Seluruhnya adalah huwa kalamulullah. Lakinnal makhluq lahu sautun yutakallamu bihi wa yatluq, tapi makhluk memiliki suara, dia berbicara dengan suaranya dan dia membaca dengan suaranya. Itu ma makhluk. Yang dibaca kalamullah, dia kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ketika al-faslu tu kalam kada beliau rahmatullah Rasul bin Bas, maka suara wa tilawat wal qiraatu fi lahu. Dabar hukumnya kepada siapa? Aina marji kudhamirhu. Hah? Eh? Dabar hukumnya ke mananya? Makhluk. Ah. suara dan bacaan adalah perbuatan makhluk fi'lul makhluk wa maklu al-makru' kalamullah ya dzal dan yang dibaca dan yang uh, al-maklu yang dibaca al-makru' juga yang dibaca dia adalah kalamullah suara suaranya makhluk dia makhluk bukan sifatnya Allah tapi yang dibaca adalah kalamullah sifatnya Allah azza wajalla ini perbedaannya Wa biada husun wa tahridun alal dalam hadis-hadis yang telah kita baca tadi itu ada has apa has anjuran dorongan tahrid sama saja harada ya had dorongan sebenarnya hasa yahus hasan dorongan dalam hadis ini ada anjuran kuat agar al inaya atas kepedulian dengan membaca Al-Qur'an Wano yambagili tali Apa ngga tali? Simfa'li daripada tala ya telu tilawatan fawwa talin Ketika di Taliskan dengan Alif Lam Maka bacanya Atali keluar Ya nya Maka sepatutnya bagi seorang yang membaca Ayat talinya Memiliki open peduli Fitnah dengan bacaannya hatta yastafida huwa supaya dia yang membaca mengambil faedah dan juga orang yang mendengarkan mengambil faedah juga dari Al-Qur'an yang dibaca Al-Mahir bil Qur'an Mu'assafaru Al-Kiram Al-Baroro Zakaru fil mahir anna wal mereka adalah menyebutkan Dhaqaru, yakni mereka alu ilim menyebutkan apa mana mahir. Bil-Quran, Al-Hafid. Yang hafal. Al-Ladhi. Yuhsinu tilawa. Yang mem dia memiliki kemampuan memperbagus bacaan. Yuhsinu. Mereka alu mengatakan siapa yang mahir tadi? Yaitu orang yang hafal. Yang dia memperbagus bacaan walhadiku wawudu wawatu kepada al-hafid maka alhadiku orang yang hadik memiliki kemahiran alhadik almahir nafsusai. nafsu saya padahal hadik fitilawa orang yang memiliki ke kehebatan dalam membaca aladhi yujiduha yujiduha ajada yujidu ijadatan yang dia memperbagus bacaannya dan berupaya khusuk dalam bacaan Al-Quran maka hasilnya dia mengambil faedah yang lain yang dengarkan pun juga dapat faedah dari bacaan dia Jadi ini adalah fakta Di mana kita mendengarkan seorang yang baca dengan bacaan yang bagus kita betah mendengarkan belakang imam, bacaannya bagus diperpanjang, tidak merasa capek kalau bahasanya tidak bagus. Semua so, ini tidak rukuk-rukuk. Kalau lama kali tidak rukuk-rukuk. Kalau bahasanya bagus. Dia berpanjang semakin sen senang. Ini fakta. Nah, bom, ketika dulu ketika salat di Masjidil Haram. Saya pernah sana setahun satu bulan. Setiap hari salat di sana. Masjidil Haram. Setiap hari salat di Masjidil Haram. Pagi siang saya sampai. Satu bulan. Ya. Mendengarkan suaranya. Surahman Sudes. Itu lebih ada daripada. Surem. Lebih ada daripada. Sehumid. Lebih ada daripada. Sehsubil. Nah. Apalagi apa. Amplinya. Yang sangat. Apa. Istimewa malah. Lebih, ba lebih bagus. Lebih enak. <tuh> Perhatikan ya, Bapak. Jadi yang mendengarkan pun juga dapat, dapat Pak, dapat faedah. Wa kala, dan demikian juga hanya bah utam bi. ha untuk makna supaya kita mengambil perhatian. Kala. Gabli tasbi. Entar, apa Penyerupaan zai misal. Maksudnya perhatikan juga seperti ini, zayyinul qur'ana bi aswatikum. Ada sini juga perlu kita ambil perhatian darinya. Ya sila Quran ini dengan suara kalian. Iza hassanah sautahu wa hassanatilawatahu takhossafiha kanahada aksaro ditaksiril Quran. Iza hassanah sautahu. Jika dia memperbagus suaranya, memperbagus bacaannya, dan dia membaca dengan bacaan yang sangat menyentuh khusuk dalam bacaan tersebut. Ini kanahada aksaro Aktsarahu bi ta'thiril Qur'an fi qulubil mustami'in ila dalal lebih banyak pengaruhnya Al-Qur'an pada hatinya orang-orang yang mendengarkan dan pada hatinya orang-orang yang membaca juga talina orang yang baca juga Afum ta'nin sifail jamak mudzakkar salim majrur dengan ya aidu talina Tali tali ini taluna. Ketika macurur dan mansub dengan, ya, tanda cernya. Macam itu. Jadi kalau memang bacanya bagus, tilawannya bagus, pengaruhnya Al Quran pada hati orang yang mendengarkan lebih banyak. Juga pada yang membaca juga, para pembaca pun juga terpengaruh dengan ba bagus. Tapi dengan niat yang bagus. Kalau niatnya cari upah, ya, diperbagus dan mungkin dapat ubah. Dan biasa ya, bah, biasanya orang yang pintar nyanyi pandai baca Al-Qur'an. Itu sudah saya umum. Yang pandai nyanyi, basanya, biasanya biasanya bagus. Maaf, belum. Bukan kita ngelihat dia harusnya nyanyi. Cuma kita cerita saja. Rata-rata orang yang biasanya pintar nyanyi, baca Al-Qur'annya bagus. Iya kan? Bukan berarti kemudian kita mau Mengajar orang supaya nyanyi tidak. Artinya orang yang biasa melatih suaranya bagus, ya kan? Maka nanti ketika membaca Alquran juga ba bagus. Itu faedah yang kita maksud. Bukan kemudian kita memusuhi para penyanyi tidak. Hmm. <tuh> Karena masalah nyanyian ini, Ibnu Katsir menamai dengan nama-nama yang disebutkan dalam kitabnya beliau 15 nama nyanyian semuanya adalah bu, buruk. Nama Nyanyian itu Minimal 15 nama Semuanya adalah buk buruk Di antaranya adalah Rukyatus syaitan nah. Kitabnya beliau Kitabnya apa namanya Igo Satul Apa Igo Satul Levan nah. 15 nama untuk nyanyian Ketua nyanyi-nyanyian yang Dibolehkan Seperti Nyanyian memuji-muji Islam dengan Lapan-lapan yang benar, muziyat dan semisalnya muzi ilmu ini bolehkan. Seperti kisahnya siapa? Sebagian para nah, sahabat mendengarkan, sebagian budak nyanyiannya -nyanyi di apa di waktu ngantenan dan waktu apa? Hmm? It dan ketika datang sapa dan semisalnya. Dijadikan wahai Rasulullah Sallam. Maha dina Allah dan Nabi yang maha dina ila khiri Ya'an istamahah Tengok Adina istamahah dalam Allah itu mendengarkan Terhadap seorang Nabi Apa yang Allah dengarkan kepada seorang Nabi Yang dia memiliki suara yang bagus Memperbagus suaranya dengan Al-Quran Ada banyak istamahah Lihat di kitab yang masyur Gharibul Qur'an, Gharibul Hadis. Ya kan. Apa? Kitabnya kitab siapa apa? Abu apa judulnya? An-Niyah bi Gharibul Hadis. An-Niyah bi al-Wadis dikatakan istima'. adina istima'. Wa hadza sa'un yaliku billai laisa bihu, laisa bihu khalqahu. Khalqahu ni maf'ul Allah mendengarkan. Istamah ini Sesuatu yang layak dengan Allah Tidak menyerupai makhluknya Dalam ketika makhluk Juga istimah Ya kan Antum Sekarang ini mustami'un Dalam darah kita, Tapi Pelan-pelan bu Itu keras sekali Itu sana, enggak kurang kasih Nah, perhatikan itu Jadi Manusia juga memiliki sifat istimah Allah memiliki sifat istimah Tapi istimanya Allah berdiri dengan istimanya Manusia Manusia memiliki sifat istimah Terhadap suatu bacaan Allah juga memiliki sifat istimah Terhadap bacaan Al-Quran -Al Tapi Tidak sama Tentang hakikat kedua istimah tersebut Apa ini? Tidak menyurupai Maka istimahnya Allah tak menyerupai istimahnya makhluk. Fakaram uhuwah istimah uhuwah sair sifati kuluratali kubillahilayyassbaufiyah khalkahu subhanutara. Maka kalamnya Allah, istimahnya Allah dan seluruh sifat-sifatnya Allah seluruhnya adalah layak dengan keagungan Allah, tak menyerupai ciptaan Allah, tak merupai, tak menyerupai hambanya Allah dalam seluruh sifat-sifatnya. Bawal Kamil fi kuli Sayyidin. Bahkan Allah dalam maha sempurna dalam segala sesuatu. Walau sabi sifati Sayyidin menenaksii walaihi kama sifatil makhlukin dan tidak ada dalam sifat-sifatnya Allah sesuatu yang memiliki kekurangan dan keaiban sebagaimana dalam sifat-sifatnya makhluk. Lepas ini, maka adina tadi mananya istimaa. Allah tidaklah mendengarkan kepada seorang Nabi apa yang Allah dengarkan kepada Nabi yang memiliki suara bagus dengan Al-Quran. Ma'adhinallahu lisa'i'in ma'adhinallinabiyin hasanis sawti bil-Quran yajarubi'in. Mampu di sini eh kua? Ini yang harus dijadikan pegangan kuat dalam memahami masalah ini. Dan kaidah kaidahnya telah lalu dan akan sebutkan juga. Di akhir-akhir pembahasan kita ini. Maka itu itu berarti kan Yahya. Dengan pijakan ataupun rujukan kita seperti ini. Tidak gampang dikecoh oleh. Para pembawa paham. As'ari ataupun. Tadil ataupun mahaturidiyah yang ada di negeri kita ini. Yang hari-hari ini masuk dengan. Dibawa oleh siapa? Adi Hidayat. Ada lagi satunya? Hah? Siapa? Siapa? dul samad dan yang semisalnya dari makhluk-makhluk yang membawa paham as-sa'iro Fa hmm. ila kana rabbu sallawa ala yusami hasan sauti fil Quran wa annahu ma'adun li sa'in ka'alihi lagu talla zalika ala anayambagilalaka ayu hassina sawtahu ayu hassina jadi faz ayuhsina ayu hassina hassana yuhasu tahsin yuhasin maknanya min tahsin Maka apabila Rabjalah wa'ala mendengarkan kepada Nabi yang bersuara bagus dengan Al-Quran, maka sungguh. Dan sungguhnya Allah tidaklah mendengarkan kepada sesuatu, seperti pendengaran Allah kepada suara Al-Quran yang bagus. Ini menunjukkan bahwasannya sepatutnya bagi seorang yang membaca untuk memperbagus suaranya. Yuhassin. Yuhassin sepatutnya bagi seorang yang membaca يُحَسِّنَ سَوْتَهُ sekarang dipaksa يُحْسٍ tapi apa? menetaksin يُحَسِّن وَيَسْتَيْدَ فِي تِلَوَاتِهِ مِنْ دُنِي تَمْتِتِين وَتَسْبِهِنْ لَهُ bilina. tengok, perhatikan dan seorang yang membaca harus berusaha sesungguh-sungguhnya dalam membaca apa yang ia baca dalam Al-Quran tanpa tamtit mat toto yumat titu tamtit tanpa delewer Terdeler, tipu pelok pelok kan itu namanya terdeler. Bahasa Jawanya terdeler, meler kayak umbel di sini meler. Itu mat to, apa mat toto, mat tutam, tam tid. Entah tahu kayak umbel, ingus, terdeler. Jadi jangan membaca yang bacanya tapak di kelok kelok dan menyerupai nyanyian. Nah, ini ya Kalimat ini dari Sayyid Ibn Bass, dari Sayyid Mobil lebih banyak lagi. Mengkritisi para pembaca yang bacanya enggak ada beda dengan nyanyian. Seperti bacanya Abdul Basit, orang Mesir. Kata sebelumnya Sayyid Mobil, didengarkan dari jauh enggak ada beda dengan nyanyian. Kan benar denger Abdul Basit. Musa enggak dengar. Wah, terkenal kondang hebat. Kenapa dengar? Nah itu. Telbesit, Mesir. Iya. Kenapa dengar? Apa betulnya? Kenapa dengar? Kenapa dengar? Saya kira enggak ada orang yang pernah dengar. Saya kira enggak ada orang yang enggak dengar. Ternyata, masih segini saja banyak orang yang enggak pernah kenal. Nama Abdul Basit. Padahal itu sudah kondang sejak tahun 90-an. Bagaimana dengar? Biasanya di pertengahan bacaan dibaca Allahu Akbar Ah, Itu biasanya Tengah-tengah bacaannya dibaca apa dengan apa? Allahu Akbar Lanjutkan lagi Masa tidak pernah dengar? Dengar? Wah saya kira Saya kira tidak asing lagi ternyata apa? Ternyata ada juga yang tidak tahu Padahal pasti dia berumur berapa tahu iya tau nah itu betul basit jadi semua orang banyak menguantari tulbasit ini kenapa Karena bacaannya tadi itu maka itu perhatikan bukan semua orang yang lomba menang internasional kemudian terpuji bacaannya tidak harus maka dikatakan beliau min duni tam titil watasbi la wubil gina tanpa harus mau meler-melerkan dan menyerupakan bacaan tadi dengan nyanyian lakin inayatun watahessu'un wa'ita'ul huruf haqqah wa'ita'ul hurufi haqqah akan tapi baca yang luat dalam inaya, upaya dibagusi tahessu' dengan baca yang khusus dan memberikan huruf-huruf tadi -huruf kepada haknya bagaimana rupanya ya huruf yang keluar dari Abah dari seorang yang berkata tadi diberikan haknya huruf Safawi, huruf Halki. Ini semuanya dipaskan kalau memang punya kemampu, kemampuan. Karena tak semua orang punya kemampuan. Orang Pakistan tak bisa, tak punya huruf dot. Walasolin, nah, tak ada huruf dot. Orang Sumatera tak punya huruf dal jarang yang punya huruf lal <luluh> huzaifah huzaifah maunya apa? huzaifah sekarang nah, kita dengar kalau orang pake enggak punya huruf adat yang lulusan jamaah islamnya apal quran kayak air ngalir, tapi bilangnya apa? wala zhalin tak faham? tidak punya dot Maka dikatakan masjid di sini adalah huruf itu diberikan haknya. Haknya huruf ini ada huruf halki, ada huruf safawi. Ini semuanya diberikan haknya. Nah ini caranya apa? Belajar kepada Syekhul Qira'ah. Di antaranya adalah yang ada di Maktan. Fahazim. Ini Syekhul Qira'ah. Adalah... Sayyid. Wa'itul huruf haqqa wal mudud haqqa. Wal wujudi hak qad dan mutamamu wudud maddun panjang wujud panjangnya diberikan haknya walwukuf waqf dan juga wukuf cara waqf cara berhenti diberikan pada haknya bagaimana bermadeng pentingkan huruf dalam Al-Qur'an ya diberikan huruf jangan nanti hurufnya dihidupkan kita berhenti hurufnya hidup ya nanti enggak jadi enak dengar kan enggak enak enggak enak nah Ketika berhenti hurufnya dimatikan. Nah itu namanya apa? Berikan hukum pada hak-haknya. Maksud maksudnya? Mami -ma maksudnya? Ketika berhenti hurufnya dimati dimatikan. Nah, Wadolid, wadolina. Ya ga enak dek aku ano. Itu. Insanul mustaqimah. ga enak dek Terseroton mus, mustaqim. Nah itu nolnya. Ketika hukuf diberikan hak haknya. Hati setapi dalgori wal mustami supaya si pembaca dan juga yang mendengarkan dapat faedah dari bacaan yang didengar. Wa taqof damafimururikissolassalamalaaabimusa. Apa mana murur? Pakai murur? Apa mana murur? Mustadi? Apa mana murur? Murur, pahit. Kalau murur, mururon pahit. Kalau murur, pahit, pahit gitu. Gitu, iya. Apa nama murur? Ah, murur ini Masdar tahu, sama. Masdar, rewam. Maro yang murur, mururon. Bukan kok murun ni. Mur pahit, mururon pahit pahit. Bukan gitu. Maafum. Tapi le, lewat ketika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah lalu ketika Rasulullah itu melewati Abu Musa Radhiallahu Anhu, wahai Abu Musa dalam keadaan sedang membaca. Jadi Rasulullah berjalan, tiba-tiba kurungmu baca Abu Abu Musa. Lalu Rasulullah berhenti, kofah kofah, yastamilu lahu murungokno. Wa wakala berkata Rasulullah Sallam. Laqad utiya hadza mizmarun min mazamir ali Daud. Sunnya orang ini yang baca ini, utiya kaladi berri mizmaron seruling, dari seruling serulingnya keluarganya Dawud Apa mizmar? Seru seruling. Apa mananya yakni sautana hasanan mizmar? Maksudnya suara Pak, bagus bukan kok seruling yang gini-gini itu bukan. ครับผม Maksudnya orang ini diberi suara bagus dari suara-suaranya alu Daud. Nah itu. Apa mirip? Ini ketika Rasulullah melewat mendadak tiba-tiba mendengarkan apa bacanya Abu Abu Musa Alas radhiyallahu anhu. Falama jaa Abu Musa radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka tatkala datang Abu Musa radhiyallahu anhu kepada Nabi, Nabi pun ngasih tahu kepada Abu Musa. Dengan apa yang pernah terjadi. Apa terjadinya? Abu Musa membaca, Rasulullah langsung kebetulan mendengarkan. Langsung berhenti dengar mendengarkan. Kala. Siapa kelihatan di sini? Siapa itu? Ha? Siapa Rizki? Hmm? Abu Musa. Abu Rasulullah. Kala berkata Abu Musa. Ketika dikasih tahu oleh di Rasulullah tentang apa yang telah terjadi, dia membaca Rasulullah mendengarkan langsung berhenti, maka enggak bisa ngomong. Lawalim tuh nek aku ngerti ngono, awakmu ngrukno aku maca laha tertuhu. La ka tahbiran tak tak perbagus meneh. Seandainya saya tahu wahai Rasulullah, engkau mendengarkan suara saya di saat itu, sungguh akan ku perbagus lagi. Nah, Makhum itu, sejauh ini, bahawa aku kok ngerti ini Awak nah, mengurung wakna aku, bahawa Tak tak boleh naik menaik oh. Makhum, antum tahu, bila, Jawa? Eh, nyetrum -nyetrum sedikit -sedikit apa betulnya bahasa Ya, Nyetrum-nyetrum sedikit-sedikit, tidak apa-apa Lama-lama nanti jadi bukit Tidak nah, apa ya kan? La'alimtu annaka tasma'u wa habartuha lakatahbirun kata Abu Musa seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau mendengarkan apa yang baca sungguh akan ku berbagus dengan sebagus-bagusnya demi engkau ya Rasulullah. Yani jittu jittu fi tahsiniranku tambah dengan kebagusan lagi. Apa maksud itu? Ini menunjukkan bahwasanya Abu Musa punya kemahiran dalam baca Al-Qur'an, itu pun enggak sengaja diperbagus. Ya, setiap biasa ya, biasa. Berhubung nabi ngomong, mau, mau diperbaikuslah lagi. Vermumin yatharro ala sebab. Maka atas sebenar, maka seorang mumin yatharro. Yatharro nya apa? Hah? Memiliki kepedulian cari sebab. Waya aku Pil asbab pilih latitan dan mengambil sebab-sebab yang bermanfaat bagi seorang mohon bagi dirinya, watan fau gor dan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Fitilawah wagar dan membaca dan yang lainnya, makbub nah, ya? Ya, maknalah itu seorang pengajar pun seperti itu. Saran sebab bagaimana mengajar itu pendengar upaya jangan ngantuk, nah, harus ono, mungkin selingan sedikit-sedikit, ya juga harus bagaimana menjelaskan dengan penjelasan yang dengan penjelasannya orang semakin tertarik nah ini juga ada teorinya bukan yang penting walhamdulillah beradamin tapat dulu iya tau jadi itulah insyaallah yang kita bisa sampaikan mudah-mudahan berhormat bagi kita semuanya walhamdulillah beradamin tapat